Bueno, aurkako manifan gaude eta hemen topatu dugu bada jendia, lanean baita ere, zeren durangon kultura, erreberdikaziorarako tartea ere badaukagu. Zer banatzen ari sarete? Ba, bueno, gudez askundeko taldeko taldetik datorz eta hau da, ba, hori lurralde antolaketaren inguruan no, orain momentu honetan Eusko Jaularitzak eh, onartu bidea oso berriketa prozesuan dauz lurralde antolaketako artezpideak da dira azkenean, plan generala, PTP, PTS eta horren gainean, lurraldearen, lurraldearen zelan, e, inpiniko da bien euren modelo socioekonomiko-ekologiko eta dana, es? De, euren modeloa da, kapitalismo liberala lurraldearekin ezer kontuta, oza, kontutan hartu barik, eta bueno, gubeste kritika eta proposamen batekin gatoz. Uh -huh. Kritika eta e, proposamen horta zertan datza? Ba, proposamena datz alde batetik soberania alimentariak kontutan hartu behar dela, lurraldearen baloreak, nekazaritzako lurrak babestu, bezalde batetik parte hartzea sustatu behar dela olako gauza importanteak lantzen direnean, ez, Suizan edo beste realda eskotan egiten dira referenduna kolako legeak hor nartzen direnean eta hemen ez da, ez da, ez dago, ez? Orduan, bueno, bagukorri... Eta, bueno, modeloa bebez, O sea, irutu zaigu krizia ez dela ekonomikoa momentu honetan makarri, beha da soziala eta ekologikoa, eta horren aurrean beste eredu bat sortu behar dugu. E, hortaz, zuekin harremanetan jartzeko edo pixka bat e, proiektua ezagutzeko, nora jo egu? Ba, gu dekogu blog edo gu antzeko bat, eta hori da www.erdikozera, enoa etzena marratxo hau, Beno, ba, ánimo, migi esker, eta urren guarde. Zuei, opa. <gülüyor>